A hamvakból. Az 1960-as években az új karakterek tőle meredtek, mert ez az én felelősségem volt. Megámodtam a fantasztikus négyest, és írtam hozzá egy rövid vázlatot. Ezt adtam oda Jack kirby aki fantasztikus munkát végzett. Stan Lee videóra rögzített vallomása 2010. május 13-án a Marvel Worldwide Incorporation Jack Kirby és mások elleni perben. Én találtam ki a fantasztikus négyest. Én találtam ki tort. Én találtam ki mindent, amit el lehetett adni. Stanleynek sosem volt szerkesztői agya. Olyas valaki, mint Stanley, nem tudott új dolgokat kitalálni. De még régieket sem. Jack Kirby, The Comic Journal 134. kiadás, 1990. február. Lee rengetegszer elmesélt története szerint 1961 elején már éppen felmondott volna, amikor Martin Goodman behívta az irodájába. Roy Thomas vele készített 1998-as interjújában Lee azt mondta, konkrétan azon a napon akart kilépni a cégből, amikor Goodman felvetette, hogy csináljanak szuperhős képregényeket, amivel felkeltette annyira Lee érdeklődését, hogy elodázza a felmondását. Goodman úgy hallotta, hogy a DC Comics óriási sikert aratott amerikai igazságliga nevű szuperhős csapatával. Egy már megcáfolt legenda szerint egy golfparti közben a DC egyik hencegő vezetőjétől. Minden esetre egy Goodman-féle kiadónak a példányszámok megszállottjának nyilván gondja volt rá, hogy mindig tudja mit és hogyan csinál éppen a konkurencia. Látva a szuperhősök lassú, de határozott visszatérését, az újragondolt gondolt villámot és zöld lámpást, valamint az igazság ligáját, Justice League, továbbá Superman, Batman és Wonder Woman soha meg nem szüntetett sorozatainak rendületlen folytatódását. Goodman tudta, hogy a piac éhezik ezekre a karakterekre, különösen a szuperhős csapatokra. Igaz, a Timely évelei kísérlete a Dr. Drum nevű új szuperhőssel kudarcba fulladt, de gondolta, talán egy csapatképregény jobb eredményeket ér majd el. Ezért aztán megbízta lee hogy találjon ki egy szuperhős csapatot, és alighanem arra számított, hogy Stan majd előveszi a Timely régi hőseit, esetleg kitalál hozzájuk egy-két újat, és gyorsan összecsap egy olyasféle csapatképregényt, mint az 1940-es évekbeli munkája, az All Winners Comics. Elvégre a gyerekek, azok gyerekek. Ha szeretik a szuperhős csapatokat, adjunk nekik szuperhős csapatokat. Li azonban nem akarta egyszerűen csak feléleszteni a régi Time Lee hősöket, már csak azért sem, mert amikor legutóbb, 1954-ben ezzel próbálkoztak, befülöttek. Miután beszámolt Joennek az új megbízásáról, a nő azt mondta neki, és úgy tűnik, amint a téma előjött a beszélgetéseikben, ez gyakran mondta Lee nek hogy akár ki is próbálhatna valami újat, hát ha lesz belőle valami. Ne csak panaszkodjon, amiért sematikus történetek gyártására kényszerítik. A legrosszabb, ami történhet, hogy Martin kirúgja őt, ami valószínűtlennek tűnt, hiszen Lee rokon volt, az új képregény pedig csak egy a sok egyéb cím közül, de hát úgyis éppen felmondani készült. Lee állítása szerint kitalálta az új karaktereket, megírta a történetvázlatot, aztán odaadta a legtehetségesebb és legmegbízhatóbb rajzolójának, Jack Kirbynek. Lee néha úgy mesélte el ezt a sztorit, hogy Martin izgatottan és lelkesen nézett elébe a szuperhősök feltámasztásának, néha pedig úgy, hogy szemtelenül és közömbösen viselkedett. Csak egy újabb szemtelen üzleti döntést hozott a szemtelen üzleti döntések hosszú sorában. Martin néha behívta lee az irodájába, máskor maga ment Lee szobájába. Noha ezek apró különbségek láthatóan tükrözik Lee Martinnal és a képregényekkel kapcsolatos érzéseit a különböző verziók elmesélésének idejéből. Érdekes azonban, hogy mindegyik verzióban Martin a cselekvő fél. Ő utasítja Lee-t, hogy támaszza fel a szuperhősöket. Az egyes változatok abban is eltérnek, hogy Lee tényleg aznak készülte felmondani, vagy csak végezte a dolgát, mint általában, és nem is tervezte otthagyni a vállalatot. 2010-ben például így fogalmazott. Martin Goodman megkért, hogy álljak elő egy szuperhős csapattal, mert megtudta, hogy a National comics Kamixnak van egy jól fogyó címe. Úgyhogy hazamentem, végiggondoltam, és arra jutottam, hogy nem tipikus képregényhősöket akarok alkotni. Nem akartam, hogy legyen egy titkos identitásuk. És a lehető legrealisztikusabban akartam megcsinálni. Azt akartam, hogy New York City-ben éljenek, ne pedig Gotham City-ben vagy Metropolisban. Azt akartam, hogy minden valóságos legyen, hogy az egymással való kapcsolatok is valóságos legyen. Egy olyan lány helyett, aki nem tudja, hogy a főszereplő valójában szuperhős, olyat akartam, aki nem csak, hogy tudja, de feleségül is készül menni hozzá, és neki magának is van szuper képessége. Ilyesmi, érti? Gondoltam, megpróbálkozom ezzel a vonallal. Úgyhogy írtam egy nagyon rövid szűnopsist, és természetesen felhívtam Jacket, mert ő volt a legjobb rajzolónk, és megkérdeztem, lenne -e kedve hozzá. Úgy tűnt, tetszik neki az ötlet. A szinopszis alapján megrajzolta a történetet, és hozzátette a maga ötleteit, amelyek nagyszerűek voltak. Amikor megmutatták neki az eredeti szinopszis egy másolatát, Li azt mondta, megbeszéltük és kidekoráltuk, és végeztünk rajta kisebb változtatásokat. De így kezdődött. Lee emlékei szerint a szinopszis megírása előtt vagy után, vagy talán előtte és utána is, megvitatta a karaktereket körbivel. Körbi megrajzolta az első számot, aztán Lee megírta hozzá a teljes szöveget, és valaki valószínűleg a DC állandó és a Timely alkalmi kihúzója, George Klein kihúzta. A többi pedig, ahogy mondani szokás, történelem. Vagy legalábbis a történelem egy verziója. Kirby változata a csapat megszületéséről jelentősen eltérő, noha a saját verzióját közvetlenül más és más módokon mesélte el. A két férfi összeegyeztethetetlen víziói és verziói a mai napig sok konfliktus forrásául szolgálnak. Körbi többször hangoztatott változata szerint, ő mutatta meg Lee-nek az új csapatot, és a teljesen megrajzolt első számot, még pedig, aki kétségbe esetben próbálta megtartani az állását, alig várta, hogy megjelentethesse. Körbi elmondása szerint ő unszolta a Gudment, hogy foglalkozzon ismét szuperhősökkel, miután rájött, hogy a népszerűségük újra emelkedőben van. Hittem a szuperhősökben, nagyon erősen hittem abban, hogy vissza lehetne hozni őket, mondta Kirby a képregények egyik pionírjának, Will Eisnernek. Harcolnom kellett a szuperhősökért, meg kellett újítanom a Timely egész termékvonalát. Úgy éreztem, erre ott senki más nem képes. stanley használtam hozzá, ő volt a hidam Martinhoz. Stanley nem írt semmit, mondta Eisnernek, én írtam mindent. Bárki fejéből pattantak is ki, a csapata következő tagokból állt Reed Richards, Mr. Fantastic, aki szuper elasztikus képességekkel rendelkezik, Ben Grimm, az ember felett ilyen erős lény, Susan Storm, a láthatatlan lány, aki, nos, láthatatlanná tud válni, és Johnny Storm, a fákja, aki uralja a tüzet. Ez a négy karakter alkotta a magját annak, amit később Marvel univerzumként ismert meg a világ. A jövőbeli ikonok a Fantasztikus 4-es első számában debütáltak. Mielőtt felégette maga mögött a hidakat a DC-nél és visszatért a Timelyhoz, hoz körbi társalkotóként, rajzolóként és íróként vett részt a Challengers of the Unknown, az ismeretlen kalandorai című sorozat elkészítésében. E sorozat főszereplője négy kalandor volt, akik akárcsak az F4 tagjai egy végzetes repülőgép szerencsétlenség után alapították meg a csapatukat. Egyesek szerint az eredet történet hasonlóságai bizonyítják, hogy az F4 kitalálását illetően Kirby verziója áll közelebb az igazsághoz. Ugyanakkor, noha a Fantasztikus 4-es valóban mutat hasonlóságot Kirby Challenger-zével, amelyet Kirby Joe Simonnal talált ki, valójában vitatott, hogy Simonnak mennyi köze volt a sorozathoz, ha ugyan volt egyáltalán, Mutat hasonlóságokat más képregényes és nem képregényes csapatokkal is, így például az igazság ligájával és a Timely saját All Winner squadjával. A fákja, noha egy másik verziója, a Timely karaktere volt. Mr. Fantastic hasonlított a Plastic Man és Elangated Man nevű klasszikus szuperhősökre, akik mindketten a vurslik gumiembereire rémeltek. A láthatatlan lány fikciós, láthatatlan karakterek egész sorába állt be. A lény látszólag nem sokban különbözött Lee és Kirby rengeteg korábbi szörnyalakjától. A sztori űrversenyes vonatkozásait az akkori hírekből emelték át. Egy elmélet szerint az első szám második fele a vakondemberrel vívott csata egy fiókban pihenő régi Timely Atlas sztori átdolgozott verziója, bár Lee ezt tagadta. Különös módon, mintegy azt bizonyítva, hogy a képregény egyik alkotó számára sem volt kiemelkedően fontos, a Fantasztikus négyes első számának rajzai, mintha alacsonyabb színvonalat képviselnének, mint körbi munkája az ugyanabban a hónapban megjelenő Roheide Kid-ben vagy a Strange Tales Orgo nevű szörnyén végzett munkája. A szerkesztő író, művészeti vezető Lee, nem is beszélve Goodmanról, mégis nyomtatásba engedte az F4-et mintha a képregényen azzal a hozzáállással dolgoztak volna, hogy ez egész csak egy plusz megbízás egy olyan kiadótól, akinek nincs jobb dolga, minthogy formába öntesse a legutóbbi piaci fejleményekből következő megérzéseit, miközben épp nyakig a már létező sorozatok végezendő munkáiban is. Mintha csak Lee és Körbi azt mondták volna, tessék, Martin, itt a szuperhős csapatos képregényed. Ha nem tűnt volna fel, Superman vagy Batman nem a mi karakterünk. De te vagy a főnök, úgyhogy itt a képregényed egy olyan kiadótól, amelyik évek óta nem adott ki életképes szuperhős képregényt. Beteheted a hírességek csarnokába Doktor Drum mellé. És Lám a fantasztikus négyessel megkezdődött Lee és a Marvel együttműködésének történelmileg legjelentősebb korszaka amely egyben a leginkább homályos időszaka is. Ez az a korszak, amelynek mindenki ismerni szeretné a pontos kronológiáját, és szeretné páholyból végignézni, hogy lássa, mi történt valójában. Mert bár Lee és Körbi sokszor fogta meg együtt az Isten lábát, ekkor fogta meg először. Annak ellenére, hogy már számtalan történeten dolgoztak együtt korábban is. A következő két évben megszülettek, vagy egyes esetekben újjá születtek a Marvel univerzum legfontosabb hősei. A nagy kérdés a következő. Hogyan történt mindez? Hogyan lehetséges, hogy megbízható szakmabeli mesteremberek kis csoportja élükön lee körbivel és ditkóval, és olyan tagokkal, akik legalább hét, de olykor már húsz éve robotoltak a képregénypiacon, hirtelen előállt egy pantheonra való popkulturális ikonnal, akik ma, Közel hat évtizeddel a születésük után híresebbek és sikeresebbek, mint azt akkoriban bárki el tudta volna képzelni. Mutassátok a varázslatot, mutassátok, hogy pontosan ki mit csinált, és elemezzük ki minden egyes sztori, minden egyes képét és szavát, hogy lássuk, ki melyik részét teremtette a Marvel Panteonjának. És ha már benne vagyunk, ismerjük el és jutalmazzuk meg az alkotókat tisztességesen, érdemeik szerint. Ezekre a kérdésekre persze nem léteznek egyértelmű válaszok. A képregényírók és rajzolók, még ha előre megbeszélik is az együttműködésüket, nagyrészt magányosan dolgoznak az írógépükön, később a számítógépükön vagy a rajzolótáblájukon. Munkájuk jelentős részét fejben végzik el az úgynevezett szabadóráikban, és később keltik életre a papíron. Vagy épp spontán alkotnak kevés tudatos tervezéssel, ha ugyan bármennyivel. A kreatív folyamatot ritkán dokumentálják. Miért is tennék? A kéz képregényt szét lehet szedni és elemezni, még a legépelt és rajzolt anyag megmaradt bizonyítékait is meg lehet vizsgálni, de végül hiába a sok szenvedélyes rajongó és kutató, akinek meggyőződése, hogy birtokában van a határozott válaszoknak, a rejté mindenképpen rejté marad. Ahogy körbi életrajzírója már Eveni megjegyezte, az akkoriban körülöttük dolgozók egybehangzó nézetei szerint a fantasztikus négyest Stan és Jack teremtette. A dolgok ennél további részletezése értelmetlennek tűnt számukra. Ezzel és a későbbi képregényes csodákkal kapcsolatban is. Rafael és Spurgeon így írt erről. Amikor az új Marvel képregények sikert arattak, jogi és etikai értelemben is fontos kérdésé vált, hogy ki karakter megteremtéséhez milyen mértékben járult hozzá. De ahogy az új formula sorozatai egymás után jöttek ki a Marvel műhelyéből, a menet közben születő szuperhős univerzum minőségének záloga az volt, hogy a dologhoz mindenki hozzátette a maga ötleteit, amint felmerültek benne. Amikor a fantasztikus négyes megjelent, az első modern, timely Atlas szuperhős, a kétes értékű Dr. Dr. Drum lagymatag utódjának tűnt. Ki tudja? Talán csak Goodman erőltette a szuperhősöket, és a drum amolyan passzív-agresszív próbálkozás volt az alkotók részéről. Gyorsan ki akarták elégíteni Martin aktuális hóbortját, hogy aztán visszatérjenek a már futó, fontosabbnak tartott sorozataikhoz. Az F4 debütálásának hónapjában a cég kiadott még öt fentezit, két western valamint három romantikus és egy komikus képregényt. Ez összesen tizenkét képregény, ami arra utal, hogy az Independent News kezdeti korlátozása, legfeljebb nyolc sorozat havonta, idővel lazult. Ha jól megnézzük, tényleg úgy tűnik, hogy a képregények többsége mögött komolyabb erőfeszítés állt, és nagyobb volt a lelkesedés irántuk, mint a fantasztikus négyes esetében. A csapat színrelépésében valahol mégis ott pislákolt a tűz. Legalább egy rajongónak feltűnt az első F4 szám viszonylagos sematikussága, ugyanakkor a benne rejlő lehetőség is. Egy rajongónak, aki konyított valamit a médium és a vállalat történelméhez. Roy Thomas, egy Missouri középiskola 24 éves angoltanára, ezt írta a Camical Lecture című fenzimba. Hibái ellenére és az első számban bizony akad néhány óriási, a fantasztikus négyesben a kritikus véleménye szerint ott a lehetőség, hogy felnőjön a standokon kapható jobbképregényekhez. Thomas lelkesen dícsérte a lényt, az igazság rémisztő bajnokát, és hozzátette, a túlságosan is jóképű szuperemberek korában valakinek emlékeztetnie kell minket rá, hogy a jó szívűség és a vonzó külső nem feltétlenül egymás szinonimái. Thomas, aki később sok éven át írt és szerkesztett a Marvelnek, ráérzett az F4 debütálásának talán leginkább újszerű és intenzív vonatkozására. A lényre. Ami Reed Richards, aki megjelenésében az 1950-es évekbeli Leave it to Beaver című tévésorozat Hugh Beaumont alakította, Ward clevery hasonlított, úgy beszélt, mint egy tudós egy 1950-es évekbeli szifiből. Johnny és Sue Storm pedig többnyire stereotíp képregényes modorban szólalt meg. Ben Grimm lénye fejlődött a történet során, mintha Lee a sztori írása közben mélyítette volna a személyiségét. A szám elején a lény formális hangot üt meg, amikor például egy pánikba eső rendőr rálő, így szól. Az első a célt tévesztett, másodikra pedig már nem lesz lehetősége. De a csapat történetének végére a 13. oldalon, a sztori összesen 25 oldalból áll, Ben már sokkal fesztelenebb stílusban beszél. Nem vagyok én már Ben, az vagyok, aminek Szú hívott, a lény. Később, amikor a csapat szembeszáll a történet gonoszával, a vakondemberrel, a lény legyőz egy szörnyszerű kőharcost, mire szú oda neki. – Sikerült, Ben! Legyőzted! – Ben pedig így válaszol. – Hát mire számítottál? – Én vagyok a lény, vagy tán nem? Tehát a lény Grimm egyetlen szám alatt maga mögött hagyta formális komormodorát egy William Bendix, Bradrick Crawford-féle beszéd stílusért, amely aztán az egyik ismertető egyévé vált. Ha jól megnézzük az én vagyok a lény vagy tán nem mondatot tartalmazó szövegbuborékot, látunk egy plusz szó közt a tán és a nem között. Elképzelhető, hogy Lee eredetileg azt írta, talán nem, de aztán rájött, hogy a karakter fejlődőben lévő személyisége köznyelvibb beszédet követel meg. Az angol szövegben I'm the thing, an I, ahol az aren't I lett volna a formálisabb, irodalmi balak, Az an I pedig a melósabb beszédmodor. Mintha ha Kirby és George Klein kihúzó is több figyelmet szentelt volna a lénynek, mint a képregény egyéb karaktereinek. Erőteljesebb vonásokkal, hangsúlyosabb személyiségégyekkel ruházta fel, vagyis úgy tűnik, hogy akárcsak Lee, Kirby is jobban tudott azonosulni vele, mint a többiekkel, és már az első felbukkanásakor személyesebb hangot ütött meg az ábrázolásában. Évekkel később Kirby olyannyira azonosult a lényel, hogy saját magát tette meg alteregójává egy 1978-as történetben, amelyben lee a csapat vezetőjeként Mr. Fantastic-ként rajzolta meg. A Kamika Lektorba írt kritikájában Tomás még azt is megjegyezte, hogy ha csak egy kicsit több képzelőerő lenne a történetben és a képi világban, és talán bevezetnének egy ötödik karaktert, például a torpedót, ez a képregény akár nagyobb példányszámra is méltó lehetne. És persze a sorozat, a második és főleg a harmadik számtól kezdődően tényleg több képzelőerővel folytatódott. És megértve hová fejlődhet, rátalált a saját identitására is. De az első szám még inkább csak a benne rejlő lehetőségekről szólt. Mintha csak a DC Comics akkori, feszes cselekményű történetei ellen akart volna fellázadni, a fantasztikus négyes első száma egy kaotikus összevisszaság. Feltételezhetjük, hogy Körbi Lee 13 oldalas eredet történetét felvázoló szinopszisából, a kevesek egyike, amelyek fennmaradtak a Lee Körbi együttműködés éveiből, indult ki a cselekmény minden esetre zavaros. A szinopszis több forrásból is fellelhető, megjelent például a fantasztikus 4-es 358. számában. E Lee szinopsisának nyitó instrukciója. A történet kezdődhet a fantasztikus négyes tagjainak egy megbeszélésével. Ahogy a megbeszélés elkezdődik, a szöveg közli az olvasóval, hogy visszaugrunk pár hetet a sztori kezdetére. A szinopsz innentől flashbackben meséli el a csapat eredetét. A kördi által megrajzolt és kiadott képregényben azonban az első nyolc oldal a jelenben játszódik. Reed Richards felül egy fényt, hogy összehívja a csapat többi tagját a főhadiszállásukra, Central City egy meg nem nevezett épületébe. Aztán jön egy-egy rövid bevezető jelenet a csapat többi három tagjától, amelyet hiába is keresnénk Lee szinopszisában. Susan Storm egy teadél utánról siet el, láthatatlanul lögdösi az útjából az értetlenkedő járókelőket. A lény, ballonkabát, kalap és napszemüveg álcája alatt épp ruhát próbál venni hatalmas termetére, és utcákon meg csatornákon átgázolva igyekszik a találkozási pont felé. Johnny Storm pedig egy dögös verdát szerelget egy szervizállomáson, amikor fellángol, és az égen repülve indul a jelforrása felé, nyomában a légi erőgépeivel, amelyek pilótáinak fogalmuk sincs, ki vagy miő. Ezt az utat a narráció szerint valamioknál fogva alig egy óra alatt teszi meg. A gépek nukleáris rakétákat lőnek ki rá, szorult helyzetéből az utolsó pillanatban menti meg őt a megnyúló Mr. Fenteszték. Az izgalmas, noha logikátlan karakterbevezetők hét oldalt tesznek ki. A kilencedik oldalon végre elkezdődik a liáltal által kért flashback, amelyből megismerjük a csapat eredetét. Balul elsülő útjukat a csillagok közé, amelyre azért vállalkoznak, hogy megelőzzék a komcsikat. Kozmikus sugárzás éri őket, ahogy nem egy kocka megjegyezte, a Zseni Reed megfeledkezett az űrhajó biztonságos szigeteléséről, minek következtében átalakulnak a fantasztikus négyessé, és megesküdnek, hogy képességeiket az emberiség szolgálatába állítják. Az esküre a 13. oldalon kerül sor. A 14. oldalon... Ismét a jelenben Reed közli a többiekkel, hogy világszerte tűnnek el atomerőművek rejtélyes körülmények között. Aztán a 15. oldalon ugrunk a Francia-Afrikába, ahol egy újabb erőmű süllyed be a földbe. A gödörből egy katonákat terrorizáló szörnyeteg, a borítón látható zöld óriás emelkedik ki. Végül a gazdája, a vakondember, Molman bár ebben az első számban még Molmenként szerepel. Parancsára a szörnyeteg visszatér a föld magjába. A cselekmény ekkor visszakanyarodik az F4 főhadi szállására, ahol a csapat értesül erről a legutóbbi atomerőműrablásról. Reed képtelen módon kikövetkezteti, hogy a probléma forrása a szörnyek szigetén van. Így hát magángépükkel elrepülnek a szigetre, amelynek nyilván a kíváncsi turisták elrettentése céljából adták ezt a nevet, és összecsapnak két szörnyeteggel, mégis mi mással. Johnny-t és Rídet elfogja a vakondember, aki felidézi a saját történetét, valamint, hogy miként fedezte fel a szigetet és a nevében is megjelenő lakóit. A kétoldalas fináléban, amely 15 igen zsúfolt panelből áll, a csapat elmenekül a szörnyetegek elől, majd fákja, sziklaomlást okoz a tűzével, hogy elzárjon minket azoktól a lényektől. Noha a rajzon nagyon úgy néz ki, mintha élve ropogósra sütné a föld alatti szörnyeket. Miután megtudjuk, hogy Reed elengedte a vakondembert, ott hagytam, soha többé nem fog zargatni másokat, mondja. A csapat errepül a fényes jövő felé Jack Kirby karrierjének egyik legkevésbé izgalmas paneljén. Hogy a képregény nem találja a hangját, az nem kifejezés. A sztori összecsapott, ellentmondásokkal teli, unottan megrajzolt és szárazon szövegezett. Írjuk akár Lee, akár Kirby, akár mindkettejük számlájára. A duó ugyanabban a hónapban, többek között a kitben és a Strange Talesben megjelenő egyéb történetei olvasmányosabbak, profibbak, sokkal színvonalasabbak és kifinomultabbak. Ahogy egy olvasó Bill száril írta a harmadik rész levelező rovatában közzétett levelében, most fejeztem be a fantasztikus négyes első számát, és be kell vallanom csalódtam. A lee körbi duótól többet várok. Jack ennél jobb képi világot képes teremteni. A sztori, hogy Jen Shepard definíciójának kiforgatásával éljek, a hátborzongató szörnyetekség problémájától szenved, amely egy ideje uralja a legtöbb, hanem az összes képregényeteket. Szeril, kemény vonalas rajongó lehetett, nem csak alkalmi olvasó. Ez egyértelmű abból, hogy ismeri Lee és Kirby nevét és karrierjét. Az pedig, hogy egy sorozat levelező rovata közzétesz egy ilyen negatív véleményt, igencsak méltó esemény. Bár Lee gyakran mondogatta, hogy a hirtelen levéláradat révén rögtön tudta az F4 igazi siker, valójában az első pár levelező rovat sok olyan szabadúszótól és munkatárstól származó levelet tartalmazott, mint például Saul Brodsky, Stan Goldberg vagy Jim Mooney. Az ő cinkos kikacsingatásaik árulkodóak lehettek, már azok számára, akik ismerték őket. Más leveleket nagybetűs rajongók írtak, mint például a már említett Thomas és Ron Foss. Li az csak értékes levelező oldalon, amely valójában egy álcázott promóció, mégis helyet szorított egy olyan véleménynek, amely nem csak egy elütést vagy egy színezési hibát tesz szóvá, hanem a szemére is veti neki és körbinek, hogy nem adtak bele mindent a képregénybe. Ráadásul li a válaszában nem védekezett, hanem csak annyit mondott, látjátok milyen becsületesek vagyunk? A pofonokat épp úgy közzétesszük, mint a hurrázásokat. Szerill levelének közlése persze lehetővé tett ezt ennek, hogy belecsempésze a menő, író és rádiós személyiség Jen Shepherd nevét egy szuperhős képregénybe, és ezzel egyfajta tudatalatti üzenetet küldjön az olvasóknak, mondván, hogy ez a képregény, ez a cég, ez a szerkesztő más, mint amivel eddig találkozhattak. A Campus Icon Shepherd nevének felbukkanása egy lesújtó olvasói véleményben arra utalt, hogy ha ez nem is a The Paris Review, valami mégiscsak van ezekben a képregényekben, amit érdemes felfedezni, bármit gondoljon is róluk Bill Sarill. Egyébként az Excelsior kifejezést Shepard terjesztette el, mielőtt Lia magáévá tette volna. Ahogy az még Lee és Körbi későbbi kifinomultabb munkáiban is előfordult, a Fantasztikus Négyes első száma bizonyos fontos eseményeket nem mutat meg, csak meglehetősen frusztráló módon, narrációs formában leírja őket, ami arra utal, hogy Lee mindenképpen egy olyan történetet akart elmesélni, amely nem teljesen egyezett meg azzal, amelyet Körbi már megrajzolt. Körbi, aki a saját belátása szerint dolgozta ki a cselekményt, és ezzel általában lenyűgöző energiát és kifejező erőt csempészett a képregényekbe, a sztori jelentős részét az utolsó oldalakra hagyta, amelyek így sok kis panelből álltak, holott az olvasók érthető módon, inkább több oldalon és nagyobb paneleken szerették volna végigkövetni a végső akció jelenetet. Noha valószínűtlen, hogy a gyerekek 1961-ben olyannyira tudatosan olvasták volna ezt a történetet, hogy megfogalmazódhatott bennük e féle kritika, visszatekintve az F4 első száma ahhoz hasonlítható, mint amikor két kapitány birkózik egymással az irányításért a hajókormány fölött. Lee és Körbi harca a sztori feletti kontrollért a következő tíz évben is folytatódott, és szinte csodával határos módon ez a konfliktus csak még képregényeket eredményezett. Tomás másokkal egyetemben azonban már ekkor megérezte, hogy a történetben kaotikus és összecsapott természete ellenére, vagy talán éppen azért, van valami különleges. Ahogy Rafael és Spurgeon megjegyezte, a szuperhős húsz évnyi mellőzöttsége és megvetettsége kreatív részről immár körbi és líja vált. Még a legkisebb változtatásaik is radikálisnak és merésznek tetszettek. Világossá vált, hogy Lee és Körbi az ösztönei után megy, és nem annyira a történetek logikája és következetessége érdekli, mint inkább az emocionális hatás. Körbi elsődleges irányelve az volt, hogy a rajzain keresztül kifejezésre juttassa a szereplői nyers érzelmeit és a narratíva lehengerlő intenzitását. Lee a karakterek beszédmodorát, hogyan fejezték ki az érzéseiket, a gondolataikat és a személyiség jegyeiket, Fontosabbnak tartotta, mint magát a történetet. És végül éppen ettől működtek a képregényeik. Lehet, hogy mindebben az egyetemi oktatók a dialektika szép példáját, vagy legalábbis két alkotó kötélhúzásra épülő dominancia harcát látják. A korszak képregényolvasói, köztük az egyetemi hallgatók viszont csak azt látták, hogy ez menő. A maga érdeklődésével és lelkesedésével Tomás viszonylag ritka madárnak számított az olvasók között. Ő és a Kamikollektor szerkesztője, Jerry Bales, valamint más felnőtt képregényrajongók, akik közül többen is írtak és olvastak fanzinokat, alig ha voltak annyian, hogy elegendő figyelmet generáljanak egy konkrét képregény vagy kiadóvállalat iránt, és fenn is tartsák azt. Elszánt amatőrökről beszélünk, akiket az új szuperhősök mellett legalább annyira, ha nem jobban érdekeltek a megidézett gyermekkori olvasmány élményeik. Érdeklődésük érthető módon leginkább a számos és már régebbóta óta jelenlévő DC hősre irányult. A DC szerkesztője, Julius Schwartz pedig épp úgy kitüntette figyelmével és belsős információkkal a nagybetűs rajongókat, ahogy a Lee. De akkoriban az eféle szakértők véleménye nem gyakorolt hatást az eladási mutatókra. Befolyásolni tudták azonban a képregények szerkesztői tartalmi fronton. Lásd Thomas javaslatát arra nézve, hogy hozzák vissza a timely aranykorbeli antihősét, a torpedót, még ha az átlag képregényolvasót nem is tudták rávenni, hogy tegyen egy próbát a Fantasztikus négyessel. Goodman viszont úgy okoskodott, hogy ha az igazság ligája népszerű, akkor talán egy gyerek, aki meglátja az újságosnál a Fantasztikus négyest, hajlandó elverni 10 centet egy új szuperhős csapatra is. A borító ráadásul arra engedett következtetni, hogy ezek az új karakterek már ismert hősök. A felirat ugyanis azt harsokta. most először együtt egy rendkívüli magazinban. És volt rá esély, hogy a szuperhős rajongók mellett talán a Timely egyéb képregényeinek, főleg fantasy, sci és szörny sorozatainak, Olvasói is rászánják egy dollár tized részét valami olyasféle újdonságra, mint az F4, hogy eltöltsék vele a nyári szünet végének közelettét jelző augusztusi napokat. A Fantasztikus 4-es első száma 1961. augusztus 28-án, vagy attól függően, hogy az USA mely részéről beszélünk, nagyjából akkor került az újságosokhoz. Tombolt a hidegháború és az űrverseny. Április 17-én az orosz Yuri Gagarin lett az első ember az űrben, az első amerikai pedig Ellen Shepard május 5-én, őt július 21-én Gus Grissom követte. Alig egy héttel az F4 első számának megjelenése után a szovjet blokk és a nyugatközti folyamatos feszültség a berlini fal megépítésében öltött testet a város keleti, szovjet irányítás alatt álló felében. A szalagcímek és a közhangulat ismeretében egy gyerek, aki egy édességboltban belelapozott az F4-be, könnyen kísértésbe is eshetett, hogy megvegye az űrbe utazó bátor amerikaiakról szóló képregényt. De rávenni a gyerekeket egy új képregény kipróbálására csak az első lépésnek számított a sikerhez vezető úton. Vissza is kellett térniük a következő szám megjelenésénél, és szólniuk kellett a barátaiknak az új sorozatról. A kiadók célja az volt, hogy a hír szájról szájra terjedjen, és más gyerekeket is meggyőzzön, akik aztán hozzáadják az új képregényt az addigi vásárló listájukhoz. Hé, hey, hiszen csak 10 cent, egyel kevesebb csoki szelet azon a héten, egyel kevesebb gumilabda, persze, miért is ne? Azt, amit Tomás és más idősebb rajongók megláttak a képregényben, más jelentős számú és kevésbé fanatikus olvasónak is nyilvánvaló lehetett. 1961. augusztus 29-i levelében Lee ezt írta a A korai eladási adatok alapján van egy győztesünk. Majd így folytatta, ami az F4 jövőjét illeti, ezekre lesz szükségünk. Jelmezek, a fákja másfajta megközelítése, rajzolási szempontból, új mellék karakterek a következő hónapokban. Ne lepődj meg, ha újra találkozol a torpedóval vagy Amerika kapitánnyal. Maradj velünk, haver! Sorait a következőképpen zárta. Szándékosan tartózkodtunk attól, hogy túl sok szuperképességet adjunk a karaktereinknek, mert úgy érezzük, az ilyesmi főleg a fiatalabb olvasókat vonza, mi pedig egy kicsit idősebb, kifinomultabb célcsoportot igyekszünk megszólítani. Talán hiú remény. Lee és Bales levelezett az Amazing Adult Fantasy hetedik. Az új címet kapott és újra tervezett Amazing Adventures kapcsán is, amely szintén a Fantasztikus 4-es havában jelent meg. Az AAF minden száma több rövid, csavaros befejezésű fentezi történetet tartalmazott Lee és Ditko tollából. Ezek ugyan nem sokban különböztek a többi hasonló képregényben található fentezi és szifisztoriktól, de Ditko sajátos rajstílusa egyedi külsőt és hangvételt kölcsönzött a sorozatnak. A képregényt azzal reklámozták, hogy intelligensebb olvasóknak szól, a felnőtt szót pedig érett és nem pornográf értelemben használták, ami fontos lépésnek bizonyult abba az irányba, hogy az olvasó különlegesnek érezzék magukat. Ez az érzés tudni illik, hogy különleges vagy, csak mert az adott képregényt olvasod, és mert része vagy valami fontosnak, kulcstényező lesz Lee számára a Marvel márka megteremtésében és promóciójában. Bales azt írt a az eef ről hogy kiváló és valószínűleg jól fogy majd. És megjegyezte, hogy a rajongók panaszkodnak, hogy nem találják a magazinjaidat a helyi standokon. Hogy hány rajongóról lehetett szó? Nos, a levél egy későbbi bekezdésében Bales azt mondja, nagyjából 500 aktív rajongó van, ami valószínűleg azt jelenti, hogy nagyjából 500 ember fizetett elő a Comic és vagy az Alter Ego című a Li által ígért változtatásokkal kapcsolatban hozzátette, a legtöbb levelezőtársam már Roy kritikája előtt követelte ezeket a változtatásokat. Szóval amellett, hogy a saját szája íze szerint akart képregényt csinálni és hogy felismerte egy potenciálisan nagyobb, kifinomultabb közönség létezését, Lee valahogy ráérzett arra, hogy a siker nem csak a gyerekeken és a régi, nosztalgikus képregény rajongókon múlik majd, hanem a némileg idősebb alkalmi vevőkön is, esetleg intelligensebb fiatalokon, akik valami tartalmasabbra vágynak az addigi olvasás élményeiknél. A Fantasztikus négyes és az Amazing Adult Fantasy jelentette az első lépéseket ahhoz, hogy kiaknázzák a piacban rejlő lehetőségeket. Akár tudatosan, akár nem, Stanley kezdett felépíteni egy kiadói stratégiát, amely egyben személyes stratégia volt, és azt célozta, hogy legalább a túlélését biztosítsa egy marginális iparág marginális vállalatának tagjaként. Komolyabb kihívásokat keresett, és ki kellett bővítenie a szakmai önéletrajzát is arra az esetre, ha valamiért távozni kényszerülne, esetleg távozásra kényszerítenék. Magánkiadói és szindikátusi próbálkozásai valamelyest sikeresnek bizonyultak, de nem olyan mértékig, hogy elbúcsúzhatott volna értük a főállásától. Úgy érezte, meg kell erősítenie a pozícióját, ha nem hagyja ott a timely Goodman olykor adott neki szerkesztői és írói munkákat a nem képregényes magazinjaiban, de nem annyit, hogy átnyergelhessen a vállalatnak arra az ágára. És bár a képregények éppen stabil eladásokat produkáltak, a nagyon közeli múltban korán sem volt így. Ugyan kitudhatta, tudhatta, meddig tart a jelenlegi állapot. Lee hozzászokott a középosztálybeli, kertvárosi életmódhoz, amelyet a főállása és a szabadúszó munkája tett lehetővé neki és a családjának. Ki akart szállni a képregényiparból, mégis kénytelen volt maradni. Az lett volna az igazi csodálatos felnőtt fentezi, ha véghez viszi mindkettőt. Ha jól lakik a kecske, és megmarad a káposzta is. A fantasztikus négyes előtti helyzetéről így nyilatkozott David Hajtú történésznek. Gyűlöltem akkoriban képregényeken dolgozni. Mindig azon voltam, hogy felmondjak. Még maradok pár hónapot, vagy még maradok egy évet, összegyűjtök egy kis pénzt, aztán felmondok. De sosem gyűjtöttem össze elég pénzt, és valahányszor felmondtam volna, fizetésemelést kaptam, vagy kijöttünk pár új képregényel, és kicsit érdekesebb lett a munkám. A rajzolókkal végzett közös munkát pedig még szerettem is. Sok új barátra tettem szert. Szóval mindig az járt a fejemben, hogy na jó, talán majd jövőre felmondok, mert sosem éreztem, hogy ez egy felnőttnek való munka, és méltó olyas valakihez, aki előre akar lépni az életben. Csak írtam ezeket a történeteket, amelyeket Martin Goodman szerint vagy kisgyerekek, vagy gügye emberek olvastak. Így aztán a Fantasztikus négyessel és az Amazing Adult Fantasy-vel Lee nekiállt úgy átszervezni a dolgokat, hogy közben egy tapottat sem mozdult. Mint mindig, megadta a főnökének, amit akart. Ez esetben egy szeletet a képregénypiac új szuperhős tortájából, de közben kezdett felépíteni egy idősebb, kifinomultabb közönséget is. Olyanoknak akart képregényt készíteni, akikben van annyi műveltség, hogy tudják, ki az a Jane Shepard. Megpróbálta elérni, hogy a képregényei ne csak gyerekeknek szánt kalandok legyenek, hanem valamiképpen részesévé váljanak a kor kulturális közbeszédének is. Lehet, hogy Lee nem tartozott a ligás elit tagjai közé, mint Goodman alkalmazottjai a vacak magazinjainál. Lehet, hogy sosem jutott tovább a David Clinton középiskolánál. De miért is ne vágyhatott volna jobbra és többre, ahogy középiskolai osztálytársa Pedi Sajovski? Talán, ha kifinomultabb munkákat adnak ki a kezei közül, valaki felfigyelne rá egy igazi kiadónál. És ha még ez a stratégia nem is válik be, ugyan mit veszíthetne? Túlzás lenne ezt tervnek nevezni, a karrierje vagy a képregényei szempontjából, de tény, hogy valaminek a kezdete volt. És akár vezethetett is valahová.